Ich schlage daher vor, dass wir Ideen dazu sammeln, welchen Bereich wir als Spielzeughersteller Playtime in den nächsten drei Jahren sponsern wollen. Außerdem könnten wir auch gleich Vorschläge zu konkreten Organisationen oder Personen machen. Frau Rabe, würden Sie bitte alle Punkte auf dem Flipchart notieren? Ja, natürlich. Ich möchte gleich den Kinderschutzbund hier in Weißstadt vorschlagen. Entschuldigung, aber das haben Sie falsch verstanden. Es geht im Moment erstmal um den Förderbereich im Allgemeinen. Und dann erst um konkrete Vorschläge. Am besten können wir gleich mal den Vorschlag der Geschäftsführung notieren. Frau Dr. Lanz schlägt nämlich den Bereich Umweltschutz vor. Was da genau, wird sie uns später sicherlich persönlich verraten. Haben Sie das, Frau Rabe? Ja, habe ich. Na ja, ich denke, Umweltschutz ist ja ein weites Feld. Aber eigentlich ist der soziale Bereich auch mal wieder an der Reihe. Und da eben ganz konkret der Kinderschutzbund hier in Weißstadt. Engagement für Kinder ist ja immer gut fürs Image. Ja, genau. Und wir sollten auch an unsere Kundschaft denken. Schließlich sind junge Familien mit kleineren Kindern für uns als Spielzeughersteller die Hauptzielgruppe. Vollkommen richtig. Ich denke da auch an die Zukunft. Im nächsten Jahr soll ja unsere neue Spielekonsole Playtime Family Edition endlich auf den Markt kommen. Und da wäre es nicht schlecht, wenn wir im Vorfeld stärker herausstreichen würden, dass wir auch soziale Verantwortung übernehmen. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie meinen, dass Familien unsere Produkte kaufen, weil wir uns für den Kinderschutzbund stark machen. Hm, da ist sicher was dran. Aber interessiert sich diese Käufergruppe nicht in erster Linie für Sport? Gerade in der heutigen Zeit. Ich habe neulich gelesen, dass Sponsoring im Sportbereich das meiste bringt. Und da vor allem natürlich Fußball. Da bietet sich der FC Weißstadt 05 doch direkt an. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga ist so gut wie sicher. Das bedeutet natürlich auch eine verstärkte Präsenz in den Medien, vor allem im Fernsehen. Hm, das stimmt natürlich. Und das wäre dann für uns als Sponsoren eine kostenlose, naja, beinahe kostenlose Fernsehwerbung. Verstehe ich Sie richtig? Sie plädieren für den FC Weißstadt 05? Na ja... Wenn man an die ganzen Skandale denkt, die auf das Konto dieses Vereins gehen, scheint mir das fraglich. Das kann nach hinten losgehen. Aber Frau Mayer, was schlagen Sie denn vor? Frau Rabe, bei mir ist Ihr Vorschlag so angekommen, dass wir mit dem FC Weichstadt 05 unseren bundesweiten Bekanntheitsgrad steigern könnten. Das meinten Sie doch, Frau Rabe, oder? Ja, genau. Aber meiner Meinung nach geht es um mehr als nur eine Steigerung des Verkaufs in Deutschland. Der Export ist wichtig für unser Unternehmen, wenn wir auf Dauer auf dem Markt bestehen wollen. Das hat absoluten Vorrang. Das sehe ich auch so. Und um mal was zum Thema Sport zu sagen. In den letzten drei Jahren haben wir vor allem Sportveranstaltungen im Umkreis von Weißstadt gesponsert. Und jetzt sollten wir uns doch überlegen, ob nicht mal ein anderer Bereich an der Reihe ist. Mein Vorschlag geht jedenfalls in eine ganz andere Richtung. Ich denke nämlich an den Bereich Kunst und Kultur. Da würde ich gern kurz einhaken. Was bringt denn ein Engagement im Kulturbereich für uns als Spielzeughersteller? Na, da kommt es ganz darauf an, wen wir fördern. Wir wollen doch den Export steigern und neue Märkte erobern. Und da bietet sich unser Tanztheater Möwe doch geradezu an. Die Choreografien von Elena Plausch haben das Theater doch in der ganzen Welt bekannt gemacht. Warum sollten wir uns das nicht zunutze machen? Als Sponsor von Möwe könnten wir doch vom weltweiten Renommee des Theaters profitieren und uns auf diesem Umweg neue Märkte erschließen. Schließlich ist unsere Produktpalette sehr anspruchsvoll und gehört zum oberen Bereich in der Spielzeugindustrie. Das passt doch wunderbar zusammen. Eine kurze Zwischenfrage bitte. Ist das Tanztheater nicht ein bisschen elitär? Erlauben Sie mir dazu auch eine kurze Anmerkung? Ach, da kommt ja Frau Dr. Lanz.